Служниця сказала в покоях, що приїхав якийсь шляхтич. Священник, що сам походив з ходачкової шляхти, поводився зі шляхтою дуже обережно, зовсім не так, як з хлопами зі своєї парафії, хоч волів хлопців, ніж гордих шляхтичів. Вони не раз далися йому в знаки і за все, що менше, подавали скарги до консистора. Раз навіть їздили до Львова до митрополита Литвиновича, і погрозили, що як їм владика справи не зробить, усі перейдуть на польське. А пішло їм ось із чого. А в тім часі наші священники почали дуже займатися очищенням грецького обряду від усяких додатків з обряду латинського. І на це очищення обряду витрачали майже всі сили. Так званою обрядовщиною займалися не лише священники. Отже, люди фахові –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 і Пишновецький священник пішов на реколекцію на тиждень чи більше під сходи у Святого Юра. Священник не міг того забути шляхті, але мусив поводитися з нею обережно. Він казав зараз покликати Андрія до канцелярії. «Слава Ісусу Христу! Слава навіки! А що там, пане Андрію, скажете? Я приїхав по його мостя, щоб тата висповідали та й закомунікували».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 Тут почув себе шляхтичем і не гадав так скоро уступити. «Тато слабі та й годі, і я приїхав по його мостя нині, а на те ми ксьон зуплатимо, щоб людей сповідав при потребі та й робив свою річ». Священник почервонів на таку гостру мову шляхтича, але запанував над собою. «Та ж до завтра можете заждати? То чи же не буде пізно?» «Я хочу нині і вже, мені сюди їхати нелегко». «А коли єгумось не хотять, то я поїду до польського, але бігме, що біску буде протизнати». Хоч священнику від дуже не хотілося їхати і покидати гостей, що того дня до нього заїхали, та годі, що було діяти. Священник зібрався, послав по Паламаря, щоб відкрив церкву, і поїхав до церкви та забрав святі дари. Паламар сів коло Андрія з ліхтарнею і дзвінком. По дорозі люди відступали набік, знімали шапки, клякали і хрестилися. Коні зміркували, що вже вертають додому, і йшли жваво. Приїхали на подвір'я. Андрій виніс із хати стілець, щоб священникові було ліпше злазити зі святими дарами. Паламар пішов із дзвінком і ліхтарнею попереду і відчинив двері. Поки Андрій привіз священника, Ганна надягла на старого чисту сорочку, Застелила білу постіль, стіл накрила чистим покривалом і попрятала в хаті під Мелан на ново. Вона хотіла показатись перед усіма, а особливо перед священником, доброю господинею. Хто не знає того почуття, яке огортає чоловіка, коли до хати увіде священник зі святими дарами? Здається, що й безбожник відчує якусь тяжку, серйозну повагу до тої хвилі, коли вмираючи ладиться розпрощатися з цим світом. Кожному мусить прийти нагадку, от і всьому кінець. Дорога скінчена, а за тим усім темна для людського ока непевність, освітлена хіба промінням віри. Чим менша віра, тим темніша безконечність, що зустрічаємося з нею на самій границі нашого земного життя.